Go. Radio oh! I'll give you Dobrý deň počúvate Rádio Bunker Dnes nezvyčajný deň, nezvyčajnú hodinu a v nezvyčajnom moderátorskom obsadení Moje meno je Eva a spolu so mnou je tu Jano, náš menežer Rádio Bunker V dnešnej sobotnej relácii vám chceme predstaviť kapelu Peacock kto, táto relácia bude mať trošku inú schému, ako sme zvyknutí. Bude viac hrania a menej slov. Peacock Ball vystúpí dnes spolu s inými kapelami na alternatívnom festivalu Genius Noci v Trnave dnes o 20. hodine. 5 koncertov, 2 poniky 1 vstupné. Peacock Ball je kapel, kapela, ktorá pochádza z banskej Bystrice a hrá psychedelic hard rock. A toto je ich vôbec prvá nášteva v rádiu, ich prvý špeciálny rozhovor z gitaru hrá Andrej, takže predstavíme Aha. Andrea, ahoj. Čauko. Za orgánom Peter. Mm, to som ja, čau, čau. gitara Vladimír. Čau. Bubný Čau. Peter, ďalší. Martin, čau te, Martin pardon, zlá <laughs> informácia. <laughs> Názov je anglickým prekladom z Pávy Ples od Mariana Vargu a Pavla Hamle, Hamela, ako som sa dočítala na jednej stránke, keby to zaujímalo niektorých ľudí. Um, a ako kolegium muzikum ich považujete za vrchol domácej, ale aj svetovej rokové tvorby a aj týmto spôsobom im vyjadrujete vaše uznanie. Vydali ste album Voices from the Deep a nahrali videoklip Renegades. Takže páni, ako prvú otázku vám položím takú nezvyčajnú. Poprosím vás, predstavte sa poslucháčom Rádia Bunker. Ako dlho hráte, aké ľaké zostave. Nech sa páči. Ideš čo, Ja som Matej, uh, hral na bicie, Fungujem vlastne, s nimi hrám od oktobra. Z kapelo 2012. Uh, oni hrali pred ešte mali hráča z Brezna, sa mi zdá. No. Z Brezna, áno. On hral s nimi nejaké dva koncerty. Potom som vlastne, boby nikto odišiel od nich, tak som nastúpil ja. Robil som taký, taký kvázi mini casting, alebo konkurs, mm -hmm. kde som vlastne ako tak uspel. Uh, kapelu som spoznal, a cez mohu priateľku, čo tu vlastne sedie, lebo ona sa poznala s kamarátom, teba s akom, sú kamaráti od mojejčka od školy vlastne, čiže takto som nejak prišiel ja. No a chaláni sa môžete predstaviť. Tak ja, Andrej, hrám gitaru, doprovodnú aj solovu. Ako som sa dostal ku kapele, takže dostal som sa tak, že tiež cez známeho ma oslovili, že začínajú, rozbiehajú nejakú kapelu, ako v rámci najskôr to mali byť, ako covery hrané veci ako Pink Floyd, Deep Purple, čo som veľmi vôbec nechcel hrať. A teda som odpísal, že skorej by som bol na vlastnú tvorbu a skorej tú improvizáciu. Takže vlastne komunikoval som najskôr s Peťom, tak ten bol dosť spokojný touto mojou odpoveďou a vlastne prvé, čo ma oslovili, bola tá dezinformácia, že mám hrať covery. Hej, čiže bol veľmi rád toho odpôvedeho, čo som mu dal. O, postupne sme sa začali teda stretávať, skladať nejaké veci aj spolu, aj o, si prehrávať nejaké veci, ktoré sme už mali o, zložené a pripravené na takú produkciu alebo na cvičenie v kapele. O, čo viac? O, Momentálne v tejto kapele teda hrávam iba na elektrických gitarách, ale dosť aj hra na klasickú gitaru a aj akustickú gitaru. Tak, no a... a skladáš skladaš? aj ty? Áno, skladám aj sám. O, predtým mm. som bol aj v niekoľkých projektoch, tak ako skorej domáce hranie a skôr vydanie do albumu. O, a účinkoval som na pár kapelách tiež už predtým, čiže toto nie je prvá skúsenosť. Predstavím sa, ja som Peťo. Hráme na kláve si spomínané. Venujem sa tomu asi 5 rokov dozadu. A ja som bol iniciátorom tohto projektu spoločne s Vladom, s ktorým sme sa poznali. Ešte z jednej predchádzajúcej kapely. No a tak sme to nejako postupne dávali dokopy. Hľadali sme ľudí. A nakoniec sa pošťastilo, že sme tu dnes tu môžeme byť s vami. Ja, čo by som ešte tak povedal o sebe je to, že... Aj v tejto kapele hrám výločne na Hemond orgán, čiže nepoužívam žiadne iné zvuky. No a to je vlastne také špecifikum aj tejto našej kapely. Aj keď momentálne viac menej využívam len digitálnu simuláciu, ale aj tá je na dobrej úrovni. Do budúcna by som chcel prejsť potom na originálny Hemond. No a to ma baví takto, ako to je. Tak máš slovo. No. Čiže, čiže si za mňa povedal. <laughs> s Peťom poznáme ešte z kapely predtým, čo sme spolu pôsobili. Ale tam nás to dá ako nenaplňalo takým duševným šťastím, a tak sme sa rozhodli založiť nejaký iný projekt, viac na tú rokovú hradrokovú cenu. A presne tak, začali sme sa uzývať ľuďom, bolo ich viacej v Banskej Bystrici, ale nakoniec táto chémia sadla medzi nami štyrmi a ide to. My tými Dobre. Takže vlastne fungujete jeden rok, hej? Áno. Čo všetko ste stihli počas tej vašej dlhej existencie. <laughs> no tak... Uh, snažíme sa čo najviac hrať v prvom rade, keďže sa zameriavame na tie živé vystúpenia. Tomu prispôsobujeme vlastne skúšky, program a tak ďalej. No ale podarilo sa nám vydať aj album, vo vlastnej režii, mm -hmm. takisto sme natočili videoklip ako prezentáciu. Tiež, a vo režii. tiež vo vlastnej režii. sa dá povedať. No a snažíme sa hlavne hrať čo najviac, po Slovensku či v zahraničí. Spoliahujeme sa na to sami, s väčšinu koncertov si vybavujeme my, lebo na veľa ľudí sa nedá spolahnuť, každý má veľké reči. Ale tak, mali sme šťastie za tento rok naozaj obehať aj v celku väčšie akcie, aj menšie klubové scény a dúfam, že ich bude do budúcna čoraz viacej a viacej a väčších príležitostí presadiť sa s touto hudbou na Slovensku aj možno v okolitých krajinách. Si myslím, že za ten rok dosť veľa ste síhli. Hráte inštrumentálne, tak povedzte posucháčom rádia Bunker prečo? No. V podstate vyplýva to z takých dvoch faktorov. Prvý je ten, že sa nenašiel vhodný spevák na túto pozíciu, keďže ešte v tých prvotných úvahách sme sa zahrávali aj s touto myšlienkou. Aj sme skúšali, hrali s nami, no teda niekoľko spevákov, ale... Ako vravím, tá chémia musí zafungovať v tej kapele. No a nezafungovala. No a vlastne, keď sme videli, ako hrá Andrej, že dokáže improvizovať a naozaj tú gitaru má v prstoch, tak sme si uvedomili, že tá... ten spev není až taký podstatný pre tú našu hudbu. No a na druhej strane, ja osobne, aj s chalanmi, keď sa bavíme, tak viac menej počúvame sám instrumentálnu hudbu. No a myslíme si, že ten spev jednoducho veľa ľudí aj na tých koncertoch nevie, čo má toho čakať, lebo všetci sú zvyknutý na ten spev, ale keď sa prídu pozrieť, tak potom zistia, že sa to dá robiť aj bez neho. Ale A myslím ste... si, že to nestratí ako tú, tú hodnotu, ani tu výpoveď. Určite, ale ste otvorení tejto možnosti. Do ich... budúcnosti sa tomu nebránime uh -huh. zatiaľ, ale sme spokojní v tejto zastave. Jasne. Ak by prišiel niekto úžasný, s úžasným hlasom, ktorý by zapasoval do tejto muziky, tak si myslím, že... Hľadáte nejaký konkrétny spev, typ? Tak ja mám spev. rád osobný rokový vokál, do, určite dobrý, prefačený chrapák. Ale ako neviem, no tak museli by sme to počuť a hlavne si sadnúť. No. Takže Ej, ťažko No či by to bol mužená, mužená? No ženu asi už nie, no ženu Ak skôr. By Ak by mala Ak by mala, tak možno aj, no. <laughs> ale skôr asi v tej morskej zastave by sme ostali. Dobre. A aké sú reakcie publika na tento štýl hudby, lebo nie je to podľa mňa až také príliš zvyčajné, bežné? Tak reakcie, aké sú. Rôzne. <laughs> <laughs> Takže, nie, väčšina ľudí akože fakt, prídeme na ten koncert, čo sa pripravujeme a ľudia, čo nás nepoznajú, tak ako podľa mňa O, si vravia, instrumentálne to budú hrať, no to som veľmi zvedavý, že ako to dopadne. Mm -hmm. hej, že väčšina ľudí, 90% si dovolím tvrdiť, očakáva tam, že bude spev, a prečo nie je spev a takéto otázky. Takže, aké sú reakcie? To boli reakcie pred koncertom. Počas koncertu, čo vidíme, tak akože bavia sa ľudia o, nevyzerajú tak, že by ich to nezaujalo, lebo tam nie je spevák. Alebo je sa na čo pozerať. Hej, je to... O, aj dáka šou tam teda, predvádzame tam niečo, nestojíme a nehráme len instrumentálne také ťažké veci, hej, čiže o, počas vystúpenia sa podľa mňa dosť reakcia tých ľudí mení, aj že čo očakávali, aj pozerajú. Ako, o, dosť ľudí sa aj baví na tú hudbu, čo je podľa mňa prirodzené, aj keď je to instrumentálne. Hej. No a potom ďalšie reakcie sú po koncerte. Teda, že toto nečakali napríklad, hej, že napríklad ten spev tam vôbec nechýbal, Niekde by som si to možno vedel predstaviť, niekde nie, hej, úplne proste... Rôzne. Rôzne Nedá sa to reakty. zaškatulkovať úplne, že akože väčšina povie, že chýba spev, hej, to v žiadnom prípade. Skôr je to, že ten spev tam nechýba. Mm -hmm. Takže v prevažnej miere sú pozitívne tie reakcie a bola nejaká taká úplne, že čo vás vystrelila na nebesia? <laughs> že wow? Ne <laughs> neviem, ja som si na takú extra úžasnú... No. Nie, tak je taký, ako... Je, je milé, keď ľudia prídu mm -hmm. po tom koncerte a povedia, že sa im to páčilo, že to bolo super, že absolútne ten spevn tam nechýbal a držia nám palce, že prídu aj na budúce, pýtajú sa na stránku, na cd -čka. tak to je taká satisfakcia pre nás, asi najväčšia. Takže je to pekné, tým pádom apelujem aj na ľudí, aby sa nebália, keď sa im bude páčiť nejaká kapela, tak v kľude nech im to povedia. Tých muzikantov to určite poteší. Mm -hmm. Ako dlho trvá taká bežná vaša show? To záleží od podmienok. Keď sú takéto festivaly, tak tam tých 40 minút, ale program máme na tie 2-2,5 dve, dve hodiny. Si myslím, že vieme. Tri aj s prestávkou. Spač <laughs> pauzou. A tie 2,5 hodiny čistého hrania si myslím, že vieme odobrať. Super. Uh... Poďme trošku o tom albume Voices from the Deep. Uh, kde sa dá zohnať? To by určite zaujímalo ľudí. Tak ako, nejak, mm -hmm. ako ho propagujete, alebo, tak, alebo teda rozširujete tak? Tak v prvom rade nosíme ho na všetky naše koncerty, mm -hmm. kde je to CD k predaji za symbolickú cenu, myslím, že 3 eura. No tie peniaze idú nám samozrejme, čiže tým, keď niekto chce, môže nás priamo podporiť. No a tento album sme ale aj voľne sprístupnili na našich internetových stránkach, či už na oficiálnej stránke www.pacock.com alebo na stránke Benzón. Takže dá sa aj voľne stiahnuť a nosíme ho na každý koncert. Koľko skladieb je na albume? No, koľko tam je? 11? Je tam 11 skladieb s tým, že vlastne prvá a posledná skladba nebola ešte hra na reálne na koncerte. Čiže je to ako taký bonus. To CDčko to komponoval vlastne Andrej. Tieto dve skladby. Je to tá prvá skladba, aj skoro je také intro k tomu albumu. A je to je tam... Uvedenie do toho. Naposledná posledná je zase... Auto. No, ale <laughs> to by sa nedal povedať. Má vyše 6 minút, takže <laughs> dosť dlhé auto, ale je to taká skladba, ktorú by sme do budúcna chceli nacvičiť, len ešte nevieme presne, ako to zakomponovať, lebo v nej nie sú napríklad bicie. Čiže, čo by tam hral Mačo, hej, také perkusie alebo... Timpány. Timpány, no, je to taká orchestrálna skladba, z ktorej... No, a keby ste sa mali napríklad že prezentovať na nejakej mm, súťaži alebo niečo také, ktorú z vašich skladie by ste vypichli, akože, alebo... Ten súťaži sme sa už ocitli, mm -hmm. boli to Bystrické zóny, no a za tam sme súťažili so skladbou The Renegades, vo ktorej sme vlastne natočili aj videoklip, a tá skladba si myslím, že to mal aj úspech. Chvíhali sme špeciálnu cenu Speciálne. za konceptné prevedenie. Takže si myslím, že nám to tam aj dobre dopadlo. No, jasné. Ale do budúcna klode môžeme tú skladbu vymeniť. Ja si myslím, že sme stotožneni s každou jednou skladbou. Čiže není to nejaké, že by sme extra oprednasňovali niečo pred niečím iným. To si krásne Vladimír prejmostil, lebo som sa chcela spýtať na ten videoklip, že kto vám ho točil, alebo ako vznikal ten videoklip. Tak už dlhšiu dobu sme sa pohrávali s myšlienkou spravenia takého videoklipu, aby ľudia mali nejaký záznam, ako fungujeme aj na tých koncertoch, aby to bolo aj zvukovo dobré, aj vizuálne dobré. Pre len normálny záznam, s ako na koncerte nemá až takú dobrú kvalitu. A tak sme môjho slovy jedného nášho kamaráta robí kameramana v Bratislave. Tak za určitých podmienok sme sa dohodli a behom pár dní sme zbúchali takú live verziu. A ono išlo vlastne o to, že není to klip s nejakým dejom. Je to skôr len ako keby záznam živého vystúpenia s tým, že sa hrá na playback v tom klipe. Plus vystupuje tam hosť ktorého sme si pozvali Jozefa Pantlika na husle. Takže to je také spestranie ku koncu toho videoklipu. No ale pre budúcnosť by sme určite chceli spraviť aj nejaký už taký komplikovanejší mm -hmm. videoklip. Tematický len, len zatiaľ z finančných dôvodov sme sa uchýlili k tomuto. Ale každý si ho môže pozrieť na YouTube, mm -hmm. kto by mal záujem aké sú vaše plány do budúcna a v tejto otázke by ste mohli aj spomenúť teda, kde najbližšie hráte teda okrem Genius Noci dnes, dnes v tak do budúcna určite si myslím že najviac hrať či už klubových cén alebo ak sa pošťastí aj letných festivalov? spraviť nejaký nový album možno keď na to budú ďalšie veci takisto aj finančné prostriedky ako spomínal Peťo aj ďalší videoklip spraviť. No a, a... tie koncerty najbližšie jo, v podstate budúci týždeň až čaká v jeden. Na čo sa veľmi tešíme. No a na leto vlastne všetky tie koncerty, ak by mal niekto záujem, si môže pozrieť na stránke Benzon.cz. Uh -huh. Peacock Ball, kde sú aktualizované. Takže viac menej je to, sú to kluby po Slovensku, ale aj v tých okolitých krajinách. Čekajú u nás také tri festivaly teraz v Českej republike, také undergroundové, na ktoré sa tiež veľmi teším. Tak treba si to tam moc lodovať, ak by mal niekto zaujím. Super. Celkom to rýchlo rozbiehate, podľa mňa. Všetký ste hrali v Žiline, Janičková otázka, v Bunker, ktorý Bunker sa vám páči viac? Ten Žilinský, alebo ten náš? Jasné, že toto sa nedá s tým porovnať. Ďakujeme. Ale naozaj, takto sa človek cíti dobre vidím, keď sa tu pozriem v tomto prostredí, že to je moja krvná skupina. Vy ste príjemní zatiaľ ľudia, cítim sa tu fajn, myslím, že všetci... Všetci zatiaľ? Keď že nedobijú. Vidíme večer po koncerte. Ale tak cítim sa tu fajn, no jasne. A to je včerajší koncert? Včerajší koncert, tak povedzte aj výchala neda, čo vy ste tu tak ticho, no ako... Máte mm -hmm. Čo koncert dopadol dobré. Ja si myslím, ako, ako každý náš koncert. <laughs> uh, len... Uh, bol to podnik fačiarski. Čiže sa tam vlastne potom ťažšie hralo, rozme sme spočení mm -hmm. a bolo to dosť. Aj keď vlastne nefajčiar, čo, čo mu to dosť vadí. plúca. Uh, ale koncert bol akože dobrý, to môžem povedať. Len som sa tam zabudol stojočku v uberenícku. Čiže, čiže, asi... čiže výzva... Vídeš, teraz tu mám nejakú takú prevenú, od vás vlastne povečanú. Tak ak sa nájde, to tak, tak my nejakujem. pošlite poštou. Potom. Inak je kuriér, tak on si to možno aj <sisteri> vyhradí. Výzva z bunkru do bunkru. No, Vráťte stoličku. <sisteri> takže postojačky. Dneska, skoro. skoro. Skoro postojačky. Uvidíme, no, skúsim. Tak som ešte nehral postojačky, takže dneska môžem skúsiť. To dáme. Než... si ja láhnuť, Taká klišé otázka, tešíte sa na dnešný koncert? Asi ako na každý, hej? Určite, jasné. Áno. Samozrejme. Dobre, tak tento rozhovor už tak ukončíme a bude, o, poprosím vás potom o hranie, ale ešte by som vás chcel poprosiť, či by ste niečo odkázali poslucháčom Rádia Bunker. Ja by som ľuďom, ja aj poslucháčom rádia Bunker. Áno, môžete, všetkým ja. ľuďom. Môžeš, môžete, môžete tak Dnes aj poslucháčom, aj všetkým by som rád odkázal, aby navštevovali tie koncerty, tú živú hudbu. No a to asi je všetko, čo by som im odchádzal. Lebo je to aj pre tých ľudí, ktorí sa snažia niečo tvoriť. Je tu plno kapiel mladých nádejných po Slovensku. Som rád, že aj vydávate priestor práve takýmto kapelám, čo si vážim, preto som vlastne vás aj kontaktoval, či by sme si tu mohli dneska zahrať. Tešíme sa na večer. No a všetkých pozývame, samozrejme, aj na to vystúpenie. Ja ju to už pôjde sa so zaznám, takže to už je ja si... <rý> Či nie? Či to, ja to teraz, Aha, tak, potom, dobre, tak všetkých vás pozývame na večer. Super. Nebojte sa prísť. Super, ďakujeme za rozhovor, zakračí rozhovor, tak na budúce určite doší. No a mm, teraz vlastne vám predstavíme festival Genius Noci v a zajtra vás pozývame na klasickú pravidelnú nedelnú reláciu, v ktorej odprezentujeme Egona Dasta. No a prečo sa Janko? Máš slovo. Ste si, si už postrhli kanály, aký bude program dnešného večera. za to 8. Wilderness, bankový, sternavý. Druhý koncert bude nasledovať naša návšteva. Píko bol v Rock Jam o 21.15, 22.30 je samoslac nemecký hardrokovi harcovníci, ktorí prídu ku nám do trnavy a záver bude pokračovať roka the Jam koncertom Lukasa Perného a následným Jam Session s Máriom Gajarským a Denisom Bangom. Všetky vás srdečne pozývame a tešíme sa, dúfam, že sa stretneme v počte a užijeme si ten večer spolu. Peknú sobotu. Dostracujú okuláre. Rádio Buker. No. A jak toto, jak to funguje? Čo to rádio?